con Lola Varela que é a esposa dun grande historiador que ademais eh, foi un mm, mestre eh, ensinante dedicouse á educación, pero ultimamente pois, coa co transmisión de investigación e historiadora pois ela está alcalón de todas as cousas que están sucedendo e que se están facendo precisamente en Galicia e moi concretamente en Terra de Montes. Agradecerlle moitísimo a súa participación de hoxe e eh, non somente a súa participación, senón que nos atendera e que nos reciba tan amablemente. Moi boas, ben vida, moitísimas gracias por atendernos, Lola. Moi, bo, moi boa tarde, Xulio, e encantada de estar aquí con vos. Non sei se a miña presentación túa foi axeitada ou non, pero corríxeme ou a, a, aumenta o que eu dixen. Non, é, é axeitada? Eh, bueno, que ocurre que Lóxicamente de persoas que agora Estamos en xubiladas Se poden decir máis cousas porque son anos De trayectoria, pero bueno vale. Fundamentalmente eu engadiría que Ao de docente e compañeira De un importante historiador En Galicia, a engadiría o de feminista, porque Se me importa tamén a historia social e Compartir con Dionisio Pereira eh, Os seus estudos e tamén Por aportar a visión de xénero Para vale. esas investigacións Bueno, estiveste desde o día 25 que xa falamos con Dionisio o día 25 celebrando un acto extraordinario que ademais é unha reivindicación eh, daquela época di, digamos entre comillas difusa pero ademais moi importante posto que se tivo un, fixos unha homenaxe extraordinaria a personas que nun momento determinado foron importantes non? Desde logo que sí eh, primero, Era un, un acto de justiza e de reparación, como ben decías porque despois de, de casi 90 anos eh, chegar a facer unha homenaxe a xente que sufriu represión co motivo do, do franquismo pois, e que quedaran de xeito anónimo pois, era necesario e era importante. Non? Claro. Pero sobre todo máis bonito deste acto do outro día foi que era reivindicar por unha parte as loitadores antifranquistas pero tamén a ese povo portugués de Xernande que foi terriblemente solidario con eles, non? Terriblemente solidario con eles E dicimos tamén que con elas Porque, como despois vos contaré, tamén houve mulleres eh, Aquí colaborando coa guerrilla E en vale Ajá. Entón, o povo de Xernande Volcouse en axudalos e sufrió as consecuencias A represión disso, non? Moitísimos deles eh, foron a cadea Moitísimos deles recibiron Palizas e torturas Incluso un deles chegou a morrer En consecuencia desas, desas palizas Entón era un homenaxe aos loitadores antifranquistas e ao povo de Sernández pola súa solidaridade. E foi fermosísimo, porque ademais xuntou a moita xente. Sí. Toda a xente de Sernández que hoxe está espallada por outras cidades e por outros povos ou os descendientes daquela época, achegaron, éramos ali máis de 100 persoas naquela ah, homenaxe nun povinho que en este momento só so, eh, vive unha persona todo ano, nada máis, unha persoa. Eh? Claro, é, claro. Sí, sí, si, si, e o resto da, bueno, digamos que aos fines de semana, aos fines de semana e as vacacións, si xa chega máis xente por ali, pero así todos os días só hai un, un habitante. E entón, era emocionante ver o povo cheo de xente outro día, non? Hombre. Sí, si, na verdade que foi moi... Emocionante. Moi... Bueno, Muy emocionante. Aparte en eh, tamén, porque escoita, eu, eu tamén falei fale, e, e, e investiguei, despois de claro, a miña in, a miñas ganas de saber e aprender cousas de que non sabían para, non sabía nada ou non tiña noticia, polo menos documental do que, do que fixeron os gran, moitos traballadores, moitos deles fallecidos no túnel 12 de de da Lide, o padroneado sí. de non? Que, que por certo tamén habrá que investigar moito máis tamén dese de, de, de traballo. Sí, que, sí, que, que seguro que tiña relación tamén cos mineiros que explotaban o, o Wolfrán Es decir, algunha interrelación averíalos que o, o que padeceron as mulleres destes traballadores debeu ser ineuananttable. Pois sí, terrible. Non? Mira eh, un, os carrilanos, como seech aquí os traballadores do ferrocarril... Foi impresionante porque foron milleiros de, de, de traballadores os que traballaron aí na línea de Zamora-Orense, ao longo de moitos anos, porque foi unha línea li, que estivo moitísimos anos parada e tivo moitísimos problemas de todo tipo. Non? Então, eh, está eh, moi estudiado precisamente por Dionisio Freire a historia dos carrilanos, uh -huh. e además sigue en ela, porque hai unha relación moi directa dos carrilanos coa antifranquismo e coa guerrilla, que todo eso, vai vencer. Entre outras cosas, por que? Porque estes escarilanos era xente organizada, ah, eh, ah, con cortes sindicatos, e claro, son os primeiros que sufriron a represión, e por tanto, de aí salieron moitos fuxidos tamén, non? Hubo unha primeira publicación moi bonita, un interesante de, de Rafa, Rafa Cid, Rafa ah, francis que, ah, que traballa para a televisión, e os escarilanos, es un libro mmm, máis que con moita historia unha historia tamén, pero sobre todo con moitas imaxes, un libro precioso, cheo de fotos de dos lugares, dos túneles tamén. e tal. E pois pues por esa senda, eh, eh, como te decía, Dionisio Pereiro seguiu, eh, dos carilanos ten en este momento moito, moito escrito tamén, eh, eh? e si sí, é certo. entonces retomando o que decías antes, os actos comenzaron en Xernández pola mañá, certo, pero continuaron pola tarde na gudiña. Continuaron na gudiña, pois con relatorios e con charlas relacionadas cun estudio máis a fondo do que foi a guerrilla e a creación da federación de guerrillas galaico-portuguesa galaico-leonesa galaico, galaico e eh, bueno, claro que si sí, esa tarde foi tamén moi, moi interesante e moi importante E ademais, é, quizás... o que ti ou o que ti con respecto a ás fotografías, aquel balde de, de, de Lubián é un val precioso, fermosísimo, fermosísimo. ¿no? Aquello é en peso preci... como, como como escribe no no, no sé, un libro aquel, me parece que como se chama a golpe de barreno. Sí, sí, sí, a golpe de barreno. Sí. En, en ese escrito en ese libro de de Joaquim eh describe moi ben documentalmente precisamente o traballo que, que, que aí fixeron que que sí, sí. estaba previsto solamente para cinco anos e, e, e o 25 distin, muito, como distinguo pero, pero que alí apareció lobo e ainda aparece ultimamente parece ser por, por, por a zona onde está yo abandono sí. que ali non había non había civilización, estaba o luvian e pouquiño requeixo e máis adiante pois cuadrería claro, sí, sí, sí. claro que si. Sí. E precisamente na liña protorrist Traballaron moitísimos portugueses, por eso Amén, tamén tamén nos actos do día 25 toda esta historia dos carrillanos e a relación co, co cos fugidos e demais estaba estaba moi presente, estaba, desde logo e presente. E isto me leva a recordar Que ese día ali no acto, pues mira, unha neta de do señor, do propietario, da casa donde estive era agachado o aguirre antes de ser collido e tiroteado Hubo unha neta que se chama Lucía González e que reside en Lisboa eh, Ela non estaba ali presente, porque non podía, pero mandou ao seu pai en na súa representación e da familia pero sí dixo unha idea moi importante que nos transmitiva a todos e que ali no acto fixemos de xeito público. E decía ela claramente que si dous povos, o galego e o portugués, que traballan xuntos, que festexan xuntos e que padecen xuntos, tamén deben construir man con man a súa memoria común. Claro. Para iso eh, lanza ela esta idea de ver a posibilidade de, de ter un núcleo museolóxico que honre a xente galega e a xente portuguesa, berziana, sanabresa, asturiana, que en ese territorio se xudaron naquele momento, ¿no? Entonces, é unha idea preciosa que saíu de desta muller, de a de... Raia Seca, non o que dicen a Raia Seca, arraia que, non, que, que, que administrativamente existe, pero que eh, físicamente non existe, é no, dicir, é eh, era... claro, claro. Pero que está moito máis presente do que a xente se cree, porque Porque falar de la raya seca en toda aquella zona es un final de identidad totalmente, ¿no? Claro. Y, y además realmente hay una simbiose enorme, una relación enorme entre la gente de un lado y de otro, mm. unas formas de vivir, no xeitos de falar incluso, porque no salí falamos portugués do norte, y él salí falan galego do sur. Sí. que falamos unha mestura que que impresionante, moi ben, moi ben. Un sí. ese bios, ya mais un intercambio, é dicir, eu vivín, en certa ocasión, bueno, vivín, estiven facendo mm, algo de ferias ali na zona de Lobios, por exemplo, que tamén sí. é Raya Seca, é, están o Carón en sí. eh, eh, Montalegre e tal. Resulta que eles intercambiaban, é decir non é solamente que, que, que xantaran xuntos, sino que, no. que que decirse que cualquier tipo de axuda ou intercambio de, de cousas facíase casi como digamos, de un pobo a outro, non ten que non ten que ver non, non tiña que ver nin sequera o idioma, nin tampoco a administración interviña para nada, non? nada, e, nada. Y eso y eso nótase nessas sí, sí. persoas que, que, que disfrutan, bueno, que disfrutan, que, que, que comparten hasta as, as mesmas festas, non? as ferias sí, que lle lle. Sí, sí, claro, claro. Pero te digo que coñecer a historia, eh, coñecer a historia desa de zona e sobre todo remontándonos ao pasado É moi interesante porque todo isto agroma e se ve con unha claridad meridiana, non? Decía outro día ali no acto, pois pues mira, precisamente a presidenta da Unión de Fregresías de Quirás de Lomba e de Piñeiro Novo, que era a responsable dese acto que se organizou ali en Xarnández. Unha muller do Partido Socialista, Celia Diegues, eh, que con unha interesa, unha humildade por un lado, pero con un convencemento e compromiso por outro, nos deixou a todos os brallados coa organizión do acto, desde logo, porque foron eh, generosísimos, cos que ali acudimos eh, unha comida maravillosa, un xantar, un convivio, eh, bueno, que donde non faltou de nada, pero sobre todo o seu sentimento. Ahora vos leo unhas líneas do, do que ela decía al día, que foi moi importante, xa verás, dice, decía foi con moito orgullo que recibía a noticia de que Xernández foi un punto estratégico para que enfuxía do franquismo. Estamos aquí para destacar principalmente ao povo de Sernández e Alfredo Llanes, máis conocido como Aguirre, que con a súa valentía enfrentou o sistema autoritario franquista da época, chegando a ser perseguido e obrigado a refuxarse aquí, onde foi acollido acabando por ser morto e sepultado. Sernández demostrou valentía e coraxe en acoller ao Aguirre, e deixou un grande exemplo a seguir na luta antifascista nos momentos máis difíciles poron capaces de acoller e de ofrecer axuda a todos os que por aquí pasaran. E ese acto é tan nobre como o de acoller cando nos momentos que eran máis difíciles como eran os da guerra e ainda demais de valorar. Eu creo que esta muller define Muy bien. fantástico bueno, xa que falas da muller que é presidenta tamén terás que decir ou por lo menos, tites, mm, por lo menos argumentos eh, que, que fala de que as mulleres naquel momento tiñan unha visión especial e eh, uh, unha reivindicación das, uh, nese momento de represión as mulleres nas terras de montes tamén mm, mm, fixeron e fan moitísimo traballo relacionado co, co reivindicación femenina Sí, sí, sí, no, desde logo decir, Quer dizer, eh, a mi intención Nestes últimos anos Agora xa fora do ensino sí, Que teño máis tempo Escribindo artigos E dando charlas e conferencias Veño de publicar Non chega ainda dos anos Este libro que se chama Feminismo de proximidade Ajá. No que además de incluir artigos vencellados a, a coeducación, educación sexual de adolescentes, feminismo, que algo no que me movín todos estes anos, pero engado unos capítulos dedicados precisamente a, a violencia sexual contra as mulleres, as mulleres e resistencia. ¿no? En un apartado fundamental este último, sobre todo de mulleres e resistencia, en donde incluyo, por exemplo, un artigo sobre as mulleres da guerrilla, as grandes esquecidas, ¿no? ou tamén a represión que houbo en Terra de Montes, ¿no? uh -huh. que, eh, do que ahora podemos comentar algo si queres. O ¿no? da aspecto das, das mulleres da guerrilla, pois, mira, é algo que, que está bastante pouco estudiado, entre outras cousas porque hubo un doble silencio decir por unha parte o silencio propio de do, por parte do franquismo de silenciar todo o movimento insurxente e contrário ¿no? pero por outra tamén é eh, o silencio que hubo das mesmas mulleres, das súas familias e do todo o entorno polo que sufriron e padeceron as mulleres eh, coa, coa represión coa represión franquista ¿no? que ocorre? que Eh, é tan terrible a represión que sufriron as, as mulleres que incluso costa falar dela as mm. mesmas víctimas falaron pouco as súas familias pouco e ainda por riba documentación hai moi pouca porque a represión que hubo contra as mulleres foi sobre todo extrajudicial mm. apenas hai, non hai, apenas consellos de guerra ni cousas parecidas donde, donde sacar información e datos, non Eh, todo, información oral fundamentalmente e como moito das actas de defunción cando aparecen e cando as hai aparecen pois, os motivos da morte non? e aí podemos ver cousas terribles sí. as torturas, das mañeiras, das violacións e demais é eh, eh, que, eh, que ademais cando unha muller naquela época dicía algo as mm, autoridades, entre comillas ya as guarda civil algo fixete má Ten unha cousa de ser sí, sí, no, Claro, non, e ademais Sempre tiñen culpa sí, sí, Eso por un lado, e ademais como Eran mulleres que estaban eh, Transgredindo o seu rol eh, Establecido Polo réxime ademais non O seu rol de mulleres, esposas nais, Era doblemente castigadas Eran castigadas por ser roxias que por ser mulleres transgresoras. ¿no? Era, era, era terrible en ese sentido. ¿no? entonces eu dediquei en no meu libro un articulinho precisamente ás mulleres da guerrilla, as grandes esquecidas, porque, fíxate, que en todo o Estado español se considera que, bueno, a presencia das mulleres da guerrilla foi indiscutible a súa axuda impresionante, que en todo o Estado español Unha media de un 40% das persoas que colaboraron e axudaron a Grilla eran mulleres, no está español. E maia. en Galicia e en Asturias, agárrate máis ainda, o 50%. Chegaba ao 50%. Maia, maia, maia, maia, maia, maia. Claro, Galicia e Asturias, non? Estos son datos dun estudio que que, que, que atopei de unha historiadora, Alicia Prada, unha historiadora berciana, non? Uh -huh. E dí Alicia Prada eso, que prácticamente o 50% das persoas que axudaron a guerrilla en Galicia de Estudio eran mulleres non? e, e neste senso tamén conviña recordar os traballos da profesora da Universidade de Santiago de Compostela, Ana Cabana uh -huh. Ana Cabana que tamén sempre está ponendo a súa visión de género nos seus estudos fala de algo moi importante un concepto que a mí me encanta que a guerrilla do Chan a guerrilla do Chan define, define ela era a guerrilla que fixeron as mulleres mayoritariamente as mulleres eran as que estaban abaixo non, xa, non? pero eran as que subían ao monte baixaban claro, as que iban da aldea claro. para aquí para lá levando as roupas, as comidas, as medicinas todo o que fixaban claro, claro, claro. hubo tamén unha sección de mulleres un sector, unha proporción, pero pequena de mulleres que si sí estaban no monte cos guerrilleros facendo accións tamén asoubo, eh? tamén houbo, menos sea, é que que adiberan con pistola e participaban nas accións, tamén hubo alguna. Non nos podemos esquecer, por exemplo, do caso de Chelo de Soulecín, Consuelo Rodríguez de Valdeorras de Soulecín. Ela, sí, sí, Chelo, Chelo de Soulecín, pois estaba na, na guerrilla de, de, de igual a igual, con calquera, en a súa arma e participou en accións. Non? Agora, así, con arma, sabemos de poucas, sobre todo en Galicia, pero pero que se xogaron a vida o tipo e o que deron todo por axudar aqueles homens que eran da súa familia ou veciños ou uh -huh. o que fora, ou simplemente das súas mesmas ideas, ¿no? eh, o que xufriron esas mulleres é que indecible e está todavía moito por salir a luz e por, e por decir, no iso... Eh, claro. Sí, sí. Claro, claro, eh, as mulleras tiñen un papel fundamental, non só mentren axuda, sino tamén na colaboración de, co de, de, de de indo a decir cousas, es de decir, facían de correos, non? Sí, exactamente, non, non exactamente. escritos, pero sí de correos, dicindo, "Que sí, esto sí, pasa aquello, sí. están buscando, os guardiñas andan por aquí, están buscando desde por otro lado." Eran un eran persoas máis moi moi delicadas nesse aspecto. Pois, claro. moito, moito. E precisamente unha das zonas onde, claro, hubo máis profusión de guerrilla e, por tanto máis xente concentrada, foi esta en torno a Xernande, onde estivemos outro día, non? Uh -huh. Entón, bueno, pois, pues, eh, sacábamos a luz tamén ese día, falábamos de varias desas de colaboradoras da, coa guerrilla e incluso algunas guerrilleiras, non? Uh -huh. eh, eh, por exemplo, claro, decíamos que por Xernande tamén pasaron moitas mulleres en fuga, unas vinculadas á guerrilla, a carón seus homes outras simplemente para salvar a vida, na procura dos altos sí. despois ás repúblicas americanas, non? Sí, sí, sí. E citábamos así algúnas, ¿no? por exemplo, Alida González Arias, era guerrilleira, dai da zona, e compañera do mítico guerrilleiro Manuel Girón, por exemplo, non? Manuel, ¿no? sí, sí, sí. Manuel Girón, sí, ela estaba ao segundo lado, e a xente de Sernández, as testemunhas que quedaron, a recordan a ela coa súa pistola ali no pobo, non? E, tamén recalaron en Piñeiro Novo ali a lao de Xernández, por exemplo eh, Teresa Domínguez Prada máis coñecida por o nome da bruxa de Espiño que era da Veiga, o Espiño en lugar de veiga e as súas tres fillas e, chegaron é? a dar alí que escapar da zona da Veiga porque a Guardia Civil as perseguía como sospeitosas de axuda a xente o no cual era certo non? e tiveron que ir para alas tiveron participando Y colaborando con la guerrilla, un montón de tiempo, no sé si se llevó hace un par de años o así, finalmente fueron detidas, fueron deportadas mm. y tuvieron que aturar pues 32 meses de cadea. Él caray, caray, espillas, caray, ¿no? caray. Sí, sí, sí. Eh, bueno, también coincidió, estando allí a Mesa de Espiño, con siete mulleres de la familia do mítico también guerrilleiro O Bailarín. O Bailarín eh, era eh, sí, muy conocido, sí, la... Pues a la coincidieron no monte también, fíjate, o sea que realmente llegó a haber bastantes mujeres allí colaborando con los guerrilleros y agochadas por los mismos motivos que ellos, ¿no? Sí, sí. Porque las suyas vidas estaban en peligro, totalmente. ¿Y por qué? Pues porque eran enlaces y ascolleran, porque eran de familia de no sé qué, o porque las mismas eran mujeres con ideas un tanto distintas. Tal, y sin que hay que fugir, desgraciadamente, ¿no? ¿También? Mira, este... sí, dime, dime. Que, que digo que tamén está sin estudiar, ou polo menos ainda non hai documentación forte, na zona de Castro Laboreiro que tamén tiñe moitísima moitísima unión sí. non solamentes as mulleres de os guerrilleiros, tamén o contrabando que ali se, se, se facía sí. muitísimo, sí. ¿non? Porque estaba o Wolfram, ali, na, a, sí. había varias minas de Wolfram o Corón, entonces resulta que todo eso eh, influía tamén para que eh, eh, se, se houbera esas duas cousas, tanto a guerrilla como contrabando. Sí. Y entón, pero entóns tiñan bastante bastante máis escapaban máis facilmente naquela zona porque sí os guardias non se atrevían a ir alí. non había tanto concentración de guardias como había na zona de, da Gudiña de Berín y, esa, no, y, sí, esa, porque certo, era máis difícil a á zona del obvio sí, sí, no, claro tenían que ir entrampallando nas zonas, zonas y otras y cambiando claro, y claro. Y toas, a movilidade a destos de grilleros e fusidos era, era enorme, ao longo da Raya Seca que é bastante grande e é certo que ademais se valían De, se valían das rutas que tiñan os contrabandistas eso, sí, sí, claro, sí, sí, sí. aproveitaban as rutas dos contrabandistas tamén eles para e incluso se algún deles se fixeron pasar con contrabandistas ou incluso se dedicaron un tempo ao contrabando tamén claro, claro. os fuxidos e os, os guerrilleros no monte que tampouco estaban no monte todo o día entre as claro. cousas que facían moitas veces era eso eh, colaborar con contrabando e eh, traballar nas minas E traballar nas minas, porque o traballo nas minas Se xuntaba xente de moi diferentes lugares Apenas había control de identidade, sabes? E pasaban camuflados perfectamente, non? Entón, o seu traballo nas minas tamén era outro lugar de escondite los obrigeiros. Eh, si si, porque non había control, non había ata non había, non, non nos non nos aseguraba, no, no, por eso, por eso, por eso claro. que entonces non había control, digamos, sí, sí, sí, sí, sí. moi efectivo, ¿no? Entonces no, no, que por certo moitos deles eh pues falleceram tal, eh, eh, por se sí, de moitos dos mineiros falleceram por silicose e outras cosas sí. eh, querían después buscar indemnización e indemnización, pero uh. como non estiveron a eh, Asegurado. Tardaron moito tempo, tardaron moito tempo en, en ser recoñecidas esas enfermedades como profesionais e cantidad de mulleres estiveron moitísimos anos na, na miseria. Chegou claro. un momento máis adiante e algo ademais conseguido por unha muller, que non recordo ahora o nome, non, non teño por aquí a man, sí. conseguido por unha muller. unha tal Nieves, sí, sí, sí. Creo que sí, sindicalista e terriblemente sí. loitadora, e que Muy se querido. meteu ela a facer de abogados en selo, Despois sí, sí. se foi preparando e terminou conseguindo o seu título, o seu despacho e tal. Pero, bueno, ela... E conseguiu, terminou conseguindo, certamente, eso. Que uh -huh. pudiera ser considerada unha enfermedade profesional para que recibiran unha pensión aquelas pobres viudas, desde logo, sí. E, sí, sí. bueno, destas de milleas que estaban falando do monte e que andan continuamente participando na guerrilla tamén, hai un libro fundamental que, sin embargo... Tanto día como eu, descubrimos non hai moitos anos que o de As Mulleres do Monte As Mulleres do Monte foi editado no 2016 polo xornalista José Antonio Burriarán que hoxe está morto, morreu antes de tempo porque era non era maior, sabes? Pero bueno, no 2016 As Mulleres do Monte é un libro indispensable para albiscar a cantidad de mulleres transmontanas que que axudaron ás redes de evasión gracias as que moita xente conseguiu librarse da morte e poder pasar ao outro lado, non? E este un libro realmente senlleiro para ver o traballo das milleres. Pois pues hai que, que intentar buscarlo, hai que, que intentar... As Molleres do Monte. As pues, Molleres do Monte. As Molleres do Monte, de Galaxia. ¿Ya? Está dedicado en 2016. Pois pues xa o teño apuntado para poder para poder aprender un pouquinho máis. Que, por certo, eso é aprender e eso é tamén transmitir. Do que non se fala, despois non, non se non se conhece. Entón, é importantísimo dar a coñecer esas cousas e esas investigacións que algúns te llenar como un, algo apartado. Non, non, é eh, eh, no. realidade, eh, eh, que, eh, que, que os nosos eh, os nosos novos, ya a xente nova ten que saber que é precisamente unha documentación que hoxe temos o que temos gracias a eses que es sí, que estiveron sí. antes. Exactamente, eses. exactamente. Sí. e pues... bueno, por, por, por, por despedirnos falando tamén de algo de mulleres que era a miña intención de hoxe. <ríe> Moro polarizar o tema desde unha perspectiva de ser, que esme que perdoar, Julio. No, no, no, encantado, además é unha, unha unha grande ocasión para podes facelo, creo que sí, sí Mira, sí. que citaixe sei un momento e aínda non falei nada. Dentro do que me é máis próximo, que son todas as mulleres, loitadoras, desde logo en xeral, están as de Terra de Montes, que é onde vivo agora, desde fai bastante tempo. No, Cerdedo en concreto, en sí. de Terra de Montes. Pois hai xa máis de 30 anos que afincamos aquí Dionísio Maiseu eh, comprando unha casa de pedra bella e restaurando-a e aquí ah, estamos eh? e, bueno, e, pues, xa desde aquí facemos a nosa vida por aquí e por alá pero, bueno, entón, gracias a estudos del eu conseguí chegar estudiando ele as organizadores sindicais a, ante, durante a República a represión posterior e demais conseguí chegar a datos de, de mulleres que altamente tiña por aí, non? Entóns tamén escribín un par de cousas por aí para o traballo sobre a represión das mulleres en Terra de Montes, non? E mm. claro, moi descoñecido porque resulta que eh, claro, as mulleras naquela época, salvo excecións, o seu papel era o de estar na casa, de ocupadas nos cuidados, non? Nos cuidados das das persoas maiores, dos nenos, dos animais, da terra, do que fora, non? Pero e non eran persoas líderes, salvo en minorías, e eh, sobre todo no rural. Claro. No podía haber mujeres más líderes en las zonas urbanas o vilegas, pero en el rural no. Eso no quiere decir que no tuvieran ideas o que no compartieran las ideas con sus hombres. Claro que hubo represión sobre ellas también. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí, por ejemplo, en los Aterra de Montes, no llegó a haber represión con resultado de muerte sobre mujeres. No, así como sobre hombres, pues sí, bastante además mais do que se pensan pero pero sobre mulleres con resultado de morte non. Pero houbo outro tipo de represións moi terribles, como todos sabemos, non? Desde as malleiras que recibían, os rapados de pelo, as violacións, as extorsións económicas, a incluso en algúns casos eh, mandalas ao exilio a, a, a provincias ou a también. territorios fora de Galicia, non? De lugar. Sí, sí, Exactamente, lugar. Entonces, terribles, non? Vale. Entonces, chegando A conclusión, depois dos estudios realizados fundamentalmente por Dionisio Pereira, pero tamén por Carlos Solla, outro escritor da zona, de que, fíjate, na zona de Terra de Montes, entre un 15 e un 20% das persoas que sufrieron algún tipo de represión como consecuencia do franquismo, eran moi lleves, right. moi Entre right. un 15 e un 20% que recibieron algún tipo de ou sufriron algún tipo de represión ese tipo de represión que te estou contando ¿no? desde multas, malleiras, violacións terrapados de pelo e houve unha represión moi significativa sobre mestras Había bastantes mestras Traballando por esta zona E claro, claro. foron expulsadas dos seus postos E algúnas co tempo Algúnas en pouco tempo otras mais, Foron recuperando o seu traballo Pero de entrada Foron expedientadas prácticamente todas no E claro. algúnas non chegaron a poder incorporarse Foron expedientadas E xa, digamos, alonxadas de por vida Da súa profesión no Pero maestras, pero moitas eh Aquí nesta zona en concreto Pero, bueno, estou mirando por aquí os datos que tiña, pois vamos pues, a ver. A ah, Terra de Montes consideramos nosos tres concellos de Cerdedo... Cotobade. Cerdedo, porque Arei e Beariz. No, Cotobade se va, tira hacia Pontevedra. Es non se Cerdedo. Re Refírime que Oste, o sea, me parece que está xunto, a, a, a, sí, sí, sí. por eso claro, no. que hoxe administrativamente Cerdedo xuntaron a Cotobade. Por, por ser un concello pequeno, pero vai agora cinco cinco, o sea, cinco anos, unha cosa así. Cerdedro xunto con Forcarei e verí forma unha bisbarra natural que se chama Terra de Montes. Terra de Montes, e, sí, sí. Terra Montes, e son os estrés, non? A así vi... como a estrada está pegada pero pertenece a outra bisbarra, Pontevedra, Cotobade tira máis hacia Pontevedra... Hacia Pontevedra, Pontevedra. Pontevedra, sí, sí. sí bueno, sí. havería que... Su herencia miña, así, sí. dende forma, havería que intentar que Que, que, que se fixera algo mm, quizás monolítico, quizás importante para reivindicar esa postura ou ese traballo de que as mulleres fixeron naquela época. Verdad? Sí. Pues sí. caso, o... A verdade é que si sí. Por de pronto agora o que se está conseguindo é que historiadores e historiadoras vayan sacando Estudien a luz. Sobre eso, claro. Exactamente, estas historias. non E sí. xente como a min, ajudando a divulgalas, que obviamente eu non son historiadora, pero ajudando a divulgalas, preocupándome delo, non? Pois... Pues... Pero... Por aí van as cousas. Eso, eso é importante. Eu o que quería era eso, que, que ti nos deras a coñecer, que nos informaras, que aprendéramos un bocadiño de ti. Esas cousas tan importantes que os nosos cientos e seguidores sentiránse satisfeitos e contentos coa a tua participación e a colaboración de hoxe. Agradecéche moitísimo, de verdade que que nos a, que aceptares o noso convite, eh desearte moitísimo éxito en todo aquilo que que, que, que, que, que Que siga facendo, se non? Vale. Xulio, <ríe> sí. en, eu encantaba co vos o convite e de poder espallar un pouco todas estas cousas que son necesarias, coñecer o noso pasado máis inmediato. E teño linda ti non sabes ver oida